Там було море людей. І світило яскраве сонце. Була відлига. Але перед тим, очевидно, підмороджувало, адже на численних барикадах лежали мішки зі снігом, а по оголеній землі стікали і виблискували криженими змійками струмочки води. Попри всі перестороги, Майдан охопив її потужною хвилею радості. Вона була вдома. Але знайти реальний дім з певною адресою, у неї не було жодного бажання. Дім був тут. Майже непритомна і очманіла від виру, що одразу закрутив її, мов, тріску в океані, вона оголталася лише під вечір і просто констатувала. Вона сита чи не на кожному кроці тут варилася їжа і пропонували перекусити. У неї є своє місце, зелений каримат з ковдрою в будинку, що всі називали КМДА. Вона зі своїми. Щойно вона підійшла до першого ліпшого з запитанням, що робити, як він прилаштував її розливати по пляшках запальну суміш і до своєї сотні. Це все сталося Протягом кількох годин. Ще вранці вона сідала на літак з добірним подорожуючим товариством, в якому лунала чемна іноземна мова і стюардеси розносили гарячі сніданки в пластикових упаковках. А увечері вже була перед вогнищем і сьорбала чай з великого алюмінієвого кухля у товаристві прокопчених димом чоловіків і жінок. Дослухалася до розмов, намагаючись якнайшвидше всотати всю їхню правду і порівняти зі своєю. Дивно було й те, що всі ці правди збігалися в одну точку, незважаючи на її десятирічне перебування в іншому вимірі. Втомлена, стривожена, замурзана і все ж таки щаслива. Вона дістала з наплічника свій скарб, альбом і олівець, і почала замальовувати обличчя. Адже обличчя були такі натхненні і справжні, що нічим не поступалися обличчям тисячолітніх ікон в Донробіні. Вони були навіть краще, адже живі. Ні, не так. Вони були кращі тому, що були живі сьогодні. Адже смерть витала над кожною головою, і невідомість завтрашнього дня робила їх іконописними. Потім перед очима застрибали, засвистіли, замиготіли дні і ночі широкими масками, якими вона ніколи не користувалася. Все, що вона робила – готувала і роздавала їжу, розливала по пляшках суміш, виколупувала бруківку, нагрібала в мішки пісок, підкочувала до вогнища шини чи надавала першу таку необхідну допомогу пораненим, їй здавалося замало. Замало, аби відшкодувати, відслужити, надолужити сповна те десятиріччя проведене. У вісні. Тут, на Майдані, вона відчувала таку потужну, таку гарячу, таку справжню любов, ту саму, без якої її існування не мало жодного сенсу. З подивом і огидою до свого попереднього існування думала про те, як могла жити до всіх цих подій, купувати сукні підбирати сумочки під колір туфель, сидіти біля океану зі склянкою Мартіні в руках, насолоджуватися подорожуванням. Так, цікавого було багато – картини, книжки, музика, затишна замкненість у собі, тепло каміну, свіжість морського бризу, смак кави, пташиний спів. І несподівано це все – Прекрасне і важливе стало лише коротким переходом між життям і смертю. Вона бачила молодих хлопців, котрі ніколи не тримали зброї в руках, хіба що натискали на мишку в комп'ютерних іграх, воюючи з віртуальними монстрами. Хіба що дивилися аватар чи володар кілець, і певно не було серед них жодного, хто би став на бік зла. Чи не так само жили ті, хто тепер стояв перед ними, виставивши наперед залізні щити і автомати? Їй весь час кортіло підійти до них в притул і запитати про це, кого і від кого ви захищаєте? Можливо, спробувати зрозуміти або переконати? Але на це не було часу. У день, коли мирна хода попрямувала до будівлі Верховної Ради, вона лишилася внизу, біля наметів. У неї на ногах були незручні чужі чоботи, котрі за цей час вже добряче намуляли. До того ж сотник, поглянувши на неї критичним оком, суворо промовив. «Через тебе, мала, я двох своїх хлопців покладу. Вони ж тебе не кинуть». І це було правдою». Адже нещодавно, допомагаючи якійсь жіночці вибратися з під куль, один з чоловіків затримався, і ця затримка вартувала йому життя. Зранку, хоча це була середина лютого, засяяло іскраве сонце, засяяло сліпуче, немов у небі разом увімкнулися велетенські софіти, і тепло, що линуло з них перетворило залишки снігу на веселі, дзюркотливі потоки. Поки хода прямувала вгору, на Майдані настало відносне Ну, Принаймні, їй здавалося, що так тихо тут не було ніколи. Городяни різного віку і статі безтямно пересувалися периметром площі і до вулиці Грушевського Фотографувалися, збивалися в невеличкі зграйки і гомоніли про те, що хода вже, певно, дійшла до місця призначення. І тепер треба чекати результату. Дехто не розумів, навіщо знов палали шини, якщо кордону перед барикадами майже не було. Загони військових раптом поріділи, і в цьому вогні, здавалося, не було сенсу. Але вона відчувала... Як звір відчуває наближення землетрусу, що ця тиша є передвісником чогось страшного. Попри удаваний спокій і присутність людей, що стягувалися до Грушевського подивитися на вогнища, був тут і інший рух. Чоловіки провезли повз неї дерев'яну споруду.